A lapát nyelére támaszkodtam, letöröltem a szemembe csorgó verítéket, és végignéztem a porosz fűbe körülöttem áldogáló férfiak százait. Meg mindig tartott a terep gyakorlat, legalábbis ők így nevezték. Én viszont azt gyanítottam, hogy egyszerűen nem tudják, mit kezdenek ennyi kiképzésre vezényelt repüléssel, és ezt a módszert azért találta ki valaki, hogy ne legyünk lába alatt. Akárhogy is volt, éppen víztárolót építettünk valahol Sropsieldben ahol egész sátorváros nőtt ki a földből, amely az elhelyezkedésünket szolgálta. Senki sem volt tökéletesen biztos a víztárolóba, de nyilvánvalónak tűnt, hogy építünk valamit. Kaptunk kék vászonruhát, csákányt, lapátot, és ötletszerűen ástunk a domboldalban órákon át. De én neki keseredve arra számítottam, hogy lesz még ez rosszabb is. Az idő csodálatos volt, és mi élveztük, hogy egész nap a szabadba vagyunk. Lenéztem a dombról, végigpásztázva tekintetemmel az édesen illatozó vidéket. Szelidebb táj volt ez, mint a Yorkshire-ben magam mögött hagyott meredek, hegygerincek és mocsarak, és végtelenül megnyugtató. A fákon túl ide látszó városi háztetők is sok jót ígértek. A tűző napon töltött órák után, amikor a kövekből felszárópol, cserepesre szállította az ajkunkat, gargantúai szomjúság vett rajtunk erőt, amelyet gondosan eltettünk estére amikor kiengedtek minket a táborból, hogy azután a hűvös tavernákban a falusiak siak társaságába csillapítsuk sok-sok pint mennyei almaborral. Nem hinném, hogy ma is kapni még olyat. Engem zavart egy kicsit, hogy sátorba kellett aludnom. Minden reggel, amikor felébredtem a sátor vékony falán áttűző napsütésre, úgy éreztem, mintha újra a First of Clyde fölötti dombok közt lennék, amikor még csak nem is álmodtunk a háborúról. Erre utalt a forró vászon árasztott a sátorszak, a földre terített gumiszőnyek, a letaposott fű és az ümbögő legyek is, amelyek felhőkbe köröztek a sátor pózna fölött. Egy pillanat alatt visszakerültem Rosnizbe, és amikor kinyitottam a szemem, azt vártam, hogy Alex taylor és Eddie hutchinson a gyerekkori barátaimat pillantom meg magam mellett a hálózsákba. Husvédtől októberig ugyanis minden hétvégén kempingezni jártunk Rosnizbe. Magunk mögött hagyja a glaszgó füstjét és szennyét, és így a felkavaró átorszakban is azt a kis fenyőerdőt láttam magam előtt a sátron túl, a patakig futó zöld hegyoldalakat, még messzebb a gerlak hosszú, kék csillogó tükrét, Elgil nagy hegyei alatt. Már a közönséges helyé vált Rosny és Gerlak, de nekem kis fűkoromba valóságos tündérország volt, ahol a világ minden csodáját és szépségét megtaláltam. Különös volt a visszatérésem tizenéves korom idejébe, hiszen Alex a közel-keleten volt, eddig Burmában, én pedig egy másik sátorba, egészen más fiatal emberek társaságába. Mégis olyan volt, mintha eltűnt volna a eltelt idő, és Darobi, Helen, állatorvosi pályán minden küzdelme nem is létezett volna. Pedig a Darobi-ban eltöltött évek voltak a legfontosabbak az életemben. Felültem és leráztam magamról a látomást, azon tűnődve, mennyire összezavarta a gondolataimat a háború. De hangsúlyozom, hogy Srobshildben egészen jól éreztem magam. Az egyetlen bajom a víztároló volt, vagy az az egyéb valami, amit a hegyoldalba ástunk. Nem tudtam igazán lelkesedni érte. Ezért hegyeztem úgy a fülemet, amikor az őrmesterünk egy reggel bejelentést tett. – A hegyi farmerek segítséget kérnek az aratáshoz közölte a reggeli sorakozónál. Van önként jelentkező. Elsőnek tettem fel a kezemet, és pár pillanatnyi tétovázás után többen is követték a példámat, de a legjobb barátaim közül egyik sem jelentkezett. Amikor megszervezték a dolgot, engem egy Edwards nevű farmerhez osztottak be három másik repülőssel együtt, akik egy másik szakaszba voltak, és nem ismertem őket. Edvác másnap megérkezett és beültetett bennünket egy tipikus farmer farmerkocsiba. Én elől mellette kaptam helyet, a másik három pedig hátul. Semmi más nem kérdezett csak a nevünket, mintha úgy gondolta volna, hogy semmi közel a civil életünkhez. Harmincöt éves lehetett, koronfekete haja és napégette arca volt, amelyből szinte kiviláglott fehér foga és égszínkék szeme. Jó indulatú vigyorral nézett ránk, amikor begurultunk a farmjára. Hát, itt volnánk, fiúk? mondta. Itt várja magukat a munka. De én alig figyeltem rá. A környezetet pásztáztam, amely néhány hónapja még szerves része volt az életemnek. A kövezett udvart, a tehénistálóba, a csűrbe, a disznóolba és a lóistálóba vezető ajtók sorát. Egy öreg ember a trágyát hordta ki az istálóból, és amikor felénk szállt az érett tehéngané illata, az egyik társam elfintorította az orrát. De én úgy szívtam be, mint a parfümöt. A farmer kivezetett minket a mezőre, ahol egy kombány dolgozott, hosszú, aranyló kévéket hagyva maga után. – Rakott már valaki kévét maguk közül? – kérdezte. Némá ráztuk a fejünket. – Nem baj, hamar beletanulnak. – Maga jöjjön velem, Csim! Szétszélettünk a tágas mezőn. Három társam, egy-egy idősebb férfi felügyeletére bízva, én pedig Edvác keze alatt. Nem tartott sokáig, míg rájöttem, hogy nekem jutott a neheze. A farmer felemelt két kévét, a hóna alá csapta őket, arra ment pár lépéssel, és keresztbe egymásnak támasztotta őket. Én követtem a példáját, amíg nyolc kévéből össze nem álltak Megmutatta, hogyan kell belenyomni a földbe, hogy egyenesen álljon, és időnként meglökdöste a térdével, hogy kiegyensúlyozza. Én igyekeztem, ahogy tudtam, de sokszor ledültek a kévéi. Úgy kellett utánok ugranom, és visszatennem őket. És észrevettem, hogy Edwards kétszerűen gyorsan dolgozik, mint a három öreg ember. Mi már majdnem végeztünk a sorral, amikor ők még a felénél alig tartottak, sajgó karom, és hátam pedig jelezte, hogy komoly megpróbáltatásnak vagyok kitéve. Így folytattuk még vagy két óra hosszat, lehajolni, felemelni, lehajolni, felemelni, és haladni előre pillanatnyi megállás nélkül. Amikor megismertem a falusi életet, az volt róla a legerősebb benyomásom, hogy a földművelés a kenyérkeresés legnehezebb módja. És ezt most magam is megtapasztalhattam. Közel jártam ahhoz, hogy végig a tarlón, amikor Edvárzné felbukkant a mezőn a kisfiával és a kislányával. Kosarakat cipertek, amelyek a tíz órainkat tartalmazták, ropogós almáslepényt és almaboros korsókat. A farmer csúfondárosan figyelte, ahogy boldogan lerogyok, és úgy vettem rá magam az italra, mint a szomnyhalás szélére került sivatagi vándor. Felséges volt a saját sajtulású almabor, és én szemmel nyeldekeltem. De jó is volna, gondoltam, kifeküdni most a napra egy gallonnal a kezem ügyébe ebből a pompás italból. De Edvársnak más tervei voltak. Én még mindig a lepényt rákcsáltam, amikor ő már visszatért a kévékhez. – Jó van, fiam, folytassuk! – vetette oda, és én visszaálltam a taposómalomba. A déli szünetbe kenyeret, sajtot és újabb adagalma bort kaptunk, majd dolgoztunk tovább inunk szakadtáig. Mindig is hálás voltam a ráfnak, mert sokat tett a fizikai erőlétemért. Amikor behívtak, már éppen a legjobb úton voltam afelé, hogy eltunyújak Helen kényeztető keze alatt. Túl sok jó koszt, és a fotel adta örömök felfedezése. Kezdtem elhízni, de a ráf mindent megváltoztatott, és most már nem hiszem, hogy valahogy is elhagyom magam. Biztos vagyok benne, hogy a Scarborough töltött hat hónap után nem maradt rajtam egyetlen fölösleges deka sem. Menetelés, alakizás, kiképzés, futás... Minden gond nélkül le tudtam futni öt mérföldet akár a tengerparton, akár a magasparton a sziklák között. Tényleg jó erőbe voltam, amikor megérkeztem sharpshire be de nem olyan jó erőbe, mint Edward. Ő csupa izon volt. Nem nőtt túl nagyra, de megvolt benne ugyanaz az acélos kitartás, mint a York chili farmerokban. Fáradhatatlannak tűnt. Alig ízzat meg, miközben haladt előre a sorba. A kifakult, gallértalan inguljából kidagadtak barna karjának izmai és megerőltetés nélkül szaporázott lábain. Az egyetlen értelmes dolog az lett volna, ha megmondom neki kereken, hogy nem tudok lépést tartani vele, de a büszkeség ördöge rákényszerített, hogy nem maradjak el tőle. Az ebédszünetben enyhe szánalommal nézett rám, ahogy ott álltam hátamra tapattingel, nyitott szájjal kapkodva a levegőt. – Jó, dolgozik, Jim! – mondta, – majd mintha csak most venné észre a kimerültségemet, félszegen megemelte a lábát. Tudom én, hogy maguk városi fickók nincsenek hozzászokva ehhez a munkához, és nos, ez nem erő kérdése, hanem érteni kell a módját. Amikor aznap este visszavitt minket a táborba, hallottam, hogyan a társaim a hátső ülésem. Ők is megkínlódtak, de nem annyira, mint én. Néhány nap múltán már kezdtem kitanulni a csinnágybindját, és noha még mindig a végsőkig igénybe vett, az összeesés réme nem fenyegetett többé. Edwards konstatálta a fejlődésemet, és játékosan hátba vágott. <gül> – Na, mit mondtam? Csak éteni kell a módját. De újabb megpróbáltatás vált rám, amikor megkezdtük a kévekötegek asztakba rakását. Fel kellett villázni a kévéket a kordéra, odafönt összekötözni őket, aztán újra ledobálni, bár egyre magasabbra, ahogy nőtt az asztal. Döbbenten tapasztaltam, hogy a kévézés ehhez képest könnyű munka. Edvászné is részt vette ebbe a munkafázisba. fázisba. Állt az asztak tetején, és szakértő mozdulattal továbbadta a kévéket a férjének, aki elrendezte őket. Én, mint képzetlen munkaerő, odalent álltam, és robotoltam, mint még soha. Majd beszakadta a hátam, és a vasvilla nyele feltörte a tenyeremet. Mégsem voltam elég gyors Edvász tempójához, aki kénytelen volt leugrani mellém segíteni. Ő is vasvillát ragadott, és lazacsukló mozdulatokkal dobálta felfelé a kévéket. Ugyanúgy nézett rám, mint korábban, és ugyanazokkal a szavakkal bátorított. Rábák ő csak érteni kell a módját. De több tekintetben is kárpótolva voltam. Leginkább azzal, hogy újra falusi emberek között lehettem. Edvárszné a maga cseppet sem látványos módján igyekezett vendégszerető fogadásba részesíteni ezt a négy megzavarodott, otthonától messzire került ifjút, és minden este pompás vacsorával vendégelt meg bennünket. Sötét hajú volt akár a férje. A szeme nagy, a szája mosolygos, az alakja karcsú és formás. Nem is igen tudott volna elhízni, hiszen meg se állt a munkába. Hanem két a földeken hordta a gabonát, mint akármelyik férfi, akkor sütött-főzött, ellátta a gyerekeket és tisztán tartotta a nagy tanyaházat. Nagyon vártam, és azóta se felejtem el azokat az esti étkezéseket. Párolgó nyúlpástéton frissen szedett zöldbambal és krumplival. Áfonya lepények, almáspiték bőven megöntözve, sűrű krémmel, házi kenyér és házi sajt. Mind a négyen élveztük a változatosságot a ráfkosztya után. Azt mondták, hogy az egész seregbe a repülősök kapják a legjobb ellátást, és én ezt el is hittem, de egy idő után már nem is lett annyira. Lehet, hogy a tömegkonyha miatt. De kezdtem ráunni. A farmasztalánál ülve figyeltem a körülöttünk serénkedő Edwardznét, a közönösen faló férjét és a két kisgyereket, a tíz éves kislányt, akin látszott, hogy éppen olyan vonzó lesz, mint az anyja, és a mokány, barna bőrű, nyolc éves fiúcskát. És újra meg újra megállapítottam, milyen fajta népek ezek. A tudós közgazdászok, akik azzal jönnek, hogy nincs szükség brit mezőgazdaságra és hogy nemzeti parkokká kéne átalakítani a farmjainkat, nem akarnak tudomást venni arról az elég nyilvánvaló veszéről, hogy akkor egy ellenséges ország egy hét alatt kiéheztetne és megadásra kényszeríthetne minket. Számomra mégis az volt a legnagyobb tragédia, hogy az edvátszékhoz hasonló emberek fajtája kihalna. Egy késő délutánon erőtlenednek éreztem magam, mint valaha. Mellettem edvác gazda úgy dobálta a kévéket, mintha nem is lenne súlyuk, míg én nyögtem és erőlködtem. A farmet később elhívták egy bóljadzó tehénhez, és ahogy fürgé lepattant az asztagról, megveregette a villára hajló vállamat. – Oda se neki, csím, nevetett. – Csak érteni köll a módját. Egy óra múlva bementünk enni a konyhába, és Edváczné közölte, hogy a férje még mindig a tehén mellett van. Gondjai támadtak az elletésnél. Határozatlanul tébláboltam az ajtóba. – Nem baj, ha kimegyek megnézni, hogy halad. Elmosolyodott. Menjen csak, ha akar, addig melegen tartom az ételét. Átvágtam az udvaron, és bementem az istálóba. Az egyik öreg ember egy nagy testű, rövid szarvú vörös tején farkát tartotta, és közbe zavartalanul pöfékelt a pipájából. A derékig levet között edvác karja válik benne volt a tehénbe. De ez most egy másik Edvácz volt. Háta és melkasa izzadságtól fénylett, lett, verejték gyöngyözött a homlokán, és cseppekbe gyűlve csöpögött le az orrahegyén. Nyitott szájjal zihát, és úgy nyögött, mintha rettenetes harc a bensejébe. Ködös tekintettel nézett felé. Először, mintha meg se látott volna, annyira elmerült a küzdelembe, aztán felismert. Háhócsi! Liegte elfulladva. Nagy munkába vagyok. Sajnálattal hallom. Mi a baj? Válaszolni akar, de hirtelen eltorzult az arca. Jaj! Ez a vén bájkeverő. Megint agyonlapítja a karomat. Á fogja törni még mielőtt bármit végeznék. Elhallgatott, lehajtotta a fejét, amíg erőt gyűjtött, aztán megint rám nézett. Rosszul fákszik a bor, Ugyi. Csak a farka van a szülő csatornába, és nem tudom elkapni a hátsó lábát. Farfekvés. A kedvenc magám számom. De a farmereknek mindig beletörik a bicskájuk. Nem hibáztattam őket érte, hiszen nekik nem volt alkalmuk tanulmányozni Franz Benest állatorvosi szülészet című klasszikus művét, amely kristálytiszta magyarázatot ad az ellés mechanizmusáról. Egy mondata örökre bevésődött az emlékezetembe. Antagonisztikus erők egyidejű kifejtésére van szükség. Benest rámutat, hogy az inadekvát fekvések korrekciója érdekében egyszerre kell húzni és tolni ami viszont lehetetlen, amikor az ember egyik keze benne van az erőködő tehémbe. Mintha csak gondolatmenetemet akarná igazolni, Edvárds újra kitört. A fenébe megint elszalasztottam. Megállás nélkű tolom efele a csánkját, de mire megragadnám a lábát az öreg tehém, mindent visszalök nekem. Egy órája küzdködök már vele, és kezdek kikészülni. Soha sem hittem volna, hogy ilyet fogok hallani ettől a kemény kis embertől, de most láthatóan kínlódott. Nagy darab erős tehén volt, a háta akár egy asztal, és könnyedén visszaverte a farmer minden próbálkozását. Jork nem sok rövid szarvú vörös tehenet látni, de az a néhány konok volt és erős, mint egy elefánt. Már a gondolata is elcsüggesztett, hogy egy teljes óráig harcoljak vele. Edvácz kihúzta a karját, és egy pillanatra ráborult az állat szőrös hátsó felére. A tehenet nem zavarta az apró emberi lény működése, de a farmer halálosan kimerült. Rázogatni kezdte érzéketlenül lógó ujjait, majd rám nézett. Istenem rá, nyögte, egészen elsipasztott. Alig érzem a karomat. Nekem nem kellett elmagyaráznia. Számtalanszor tapasztaltam meg ugyanezt. Az olyan hideg, tudományos kifejezések közepette, mint pozícióba helyezés, visszaemelés, rossz fekvés, az ellenirányú nyomás. Maga benes is kénytelen volt megjegyezni, hogy az orvos erősen igénybe veszi. Edvász nyilván mélységesen egyetértett volna vele. A farmer kifújta magát, és oda ment a padlóra tett meleg vizes vödörhöz. Megmosta a karját, majd visszatért a tehénhez, de az arcáról rettegést lehetett leolvasni. – Tudja mit? – szólaltam meg. – Engedje meg, hogy segítsek. Bágyadtan elmosődött. <gül> – Köszönöm, Jim, de ábben maga nem tud segíteni. Nem tudjuk áthelyezni a lávait. – Pontosan erről van szó. – Én meg tudom csinálni. – Kicsoda? – Ha, segít egy kicsit. Van itt kéznél zsinek? – Igen, több mélyted is, de értse meg, fiam, hogy ez a munkához tapasztalat kör. Magának fogalma sincs. Elhallgatott, mert látta, hogy már bujok is ki az ingemből. Túl fáradt volt ahhoz, hogy elkezdjen vitatkozni. Az inget felakasztottam egy szögre a falba, a vödör fölé hajoltam, beszappanoztam a karomat, és amint megéreztem a fertőtlenítő szagát, ellenállhatatlanul megrohantak az emlékek. Kinyújtottam a kezem, és Edvárd szónélkül beletette a hosszú kötelet. Megmártottam a vízben, aztán gyorsan hurokcsomót kötöttem az egyik végére, és besúztattam a kezem a tehénbe. És valóban, ott volt a farok az ismerős helyem, a bóljú medence csontjai között. Igen, én direkt szerettem a farfekvéses eseteket, és szinte kélyes élvezettel futtattam végig a kezem a szőrös végtagon, amíg el nem értem az apró lávig. Egy pillanat műve volt rátenni a hurkot a csügyjére és meghúzni, miközben kivezettem a kötél szabad végét a patás újak között. Fogja meg, mondtam a farmernek, és húzza egyenletesen, amikor szólok. Rátettem a kezem a csánkra, és elkezdtem Tolni befelé a méh belsejébe. – Most húzza! – mondtam. – De óvatosan, ne rángassa! Mint az alvajáró tette, amit mondok, és a láb másodpercek alatt kisúzott a vulvából. – Az őtök is! – mondta Edwards. – Na, most a másikat! – vetettem oda, miközben leemeltem a hurgot. Megismételtem a műveletet, a farmer pedig elkerekedett szemmel húzta a kötelet. Egy pillanat múlva másik sárga és nyírkos kispata is csatlakozott a párjához. – Ördög és pokol! kiáltott fel Edwards. Rendben, mondtam, fogja meg az egyik lábát, és néhány rántással kihúzzuk belőle. Mindketten megragadtunk egy-egy lábat, hátradőltünk, de a nagy tehén elvégezte helyettünk a munkát, mert egyetlen erőteljes lökéssel a karomba bocsátotta a nedves, ficánkoló kis borjút. Megtántorodtam, és lepuppantam vele a szalmára. Szép, nagy bika borjú, Mr. Edward, mondtam. Jó lenne a kicsit ledörgölni. A farmer hitetlenkedő pillantást vetett rám, majd csomóba fogott Némi szénát, és szárogatni kezdte a kis jó szágot. Megmutatom, mit kell tennie, mondtam. A legközelebb farfekvéssel akad dolga. Egyszerre kell húzni és tolni. Ezért kell a kötél. Miközben maga visszafelé nyomja a csánkot a kezével, addig valaki húzza a másik lábat, de jegyezze meg, hogy a bórjú patagújai között kell kivezetnie a kötelet, mert ez fontos. Ez felemeli az éles kis patát, így nem sérti meg a hüvelyfalat. A farmer némán bólintott, és folytatta a dörgölést. Amikor befejezte, tanács talanul rám nézett, és hangtalanul mozgott a zajka, mielőtt meg tudott volna szólalni. – Mi a... Honnan a fenévő tudja maga mindezt? – Megmondtam neki. – Maga csírkáfogó! Persze, erről milyen hallgatott. – Eddig nem kérdezte. – Megvakarta a fejét. – Hát, nem akarom kikérdezni a fiúkat, akik eljönnek segíteni. Vannak, akik nem szeretik. Elhalkult a hangja. köztünk, és szónélkül belebújtunk az ingünkbe. Mielőtt kimentünk volna, visszanézett a bógyúra, aki már buzgon kísérletezett a talpraállással, miközben az anyja nyalogatta. – Háláván, kis jó szállt! – mondta. – És kis hián elveszítettük. Igazán hálás vagyok! – a vállamra tette a kezét. No, akkor mányunk orvos ura, és együk meg a vacsorát. Az udvar közepén megállt, és bánatosan pislogott rám. Képzelem, mekkora borunnak nézett, hogy egy teljes óráig küzdöttem vele, majd bele nem döglöttem. Aztán győtt maga, és pár perc alatt megoldotta. Píp, hogy a kislánynak érzem magam. Egyáltalán nem az edvác gazda, válaszoltam. Ez egy pillanatig tétováztam. Ez nem erő kérdése. Csak érteni kell a módját. Bólintott, aztán megmerevedett, és hosszú másodpercekig meredten bámult rám. Hirtelen kivillantak a fogai, ahogy egyre szélesebb igyó terült el barna képén, amely hangos hahotába torkollott. Még akkor is megállíthatatlanul nevetett, amikor megérkeztünk a házhoz, és kinizottam a konyha ajtaját. Neki a falnak, és a szemét törölgette. <tosz> Ördög fióka! Mondta, most aztán visszotta a köcsön úgy